Багато хто страждає мочки, доки не спробує гуталакс. Ефективний проносний засіб, потужний ефект, м'яка дія. Щойно тепер занадте усвідомив, яким він досі був щасливим. Мав усе, що хотів, і навіть зайве. Працював, як скажений, на себе. Двічі на день гулився, міняв сорочки. Тішився, що життя Нуртувало, кипіло. Пінилося справжнім шампанським і вдаряло в голову, як віскі. Звик, що впізнають на вулицях, і це ще не дратувало. Тішився з власного обличчя на плакатах і телеекрані. Тиждень, усього тиждень тому. Трапся, це на щастя з ним колишнім, перспективцем з великої хати, як би повівся а врешті-решт поколінкував би, схилив голову на колоду, простягнув позитивні характеристики, зазирнув в очі шефові своїми невимовно щирими сіро-зеленими і відбувся б сімейною розборкою без оргвисновків. Там, де він служив, свого на кримінал не видали, хіба вже як надто збочить на ідеологічному фронті. Тепер такий сумирний варіант, геть за незворотного минулого. Народний депутат, а отже кандидат у далі віздє, позбавлений права каяття і смирення в обмін на співчуття і поблажливість. Який оргастичний галас розкочигалять опоненти і конкуренти, матінко рідна, драматично, коли втрачати нічого. Трагічно, коли втрачати є що? Простирадла дратували, ковдра придушувала, подушки скручували в'язи. Він видобувся з безсонного ліжка, увіпхнув ноги в капці. Куди, зайчику, пантофлі взу, озвалася літка, схудла на п'ятнадцять кіл, усього восьмидесяти кілограмова удає, що вона династія з серіалів. На кухні світла не вмикав, закурив у квартирку. Кілька років тому сказав, зможу зав'язати з куровом, зможу все. Зміг, зміг би, якби. Знову я колись не сила ні про що думати, не здерши шурхітливого целофана з пачки П'єра Кардена не помилувавшись кругленькими, досконалими, схожими на пляшки з молоком сигаретами. Мов і не було нікотинової аскези. Завчино вкинув сигарету до рота, прикусив зубами, клацнув похватною запальницею. Вона так ловко лягала в руку і легко протуберувала полум'я за вишки з долоню. Перша найсмачніша затяжка. Затримана в роті, в легенях. Вже можна думати. Те саме по колу. Із будь-якої зацикленості колись навчився вислизати прийомами аутотренінгу, знав їх до стобіса, а відпам'ятати зараз не хотілося. Паралізувало безглуздя того, що скоїлося. Якби наразився на пастку ворогів, на кілерів, на мочилів, не так кривдно, бо гра така, то білими, то чорними, а тут досконала в своїй дурості дурниця. Собака вийшов на дорогу. Ти не схотів убити собаку і вбив людину. Шосе, бетонний бордюр, голова. Завжди знав, єдине, що завадить йому. Терези, знак надто обтяжений, нікому не потрібними чеснотами і сумлінням. Трохи не дотягнув з народженням до енергійного, авантурного і безкомплексного Скорпіона. Ось і зараз одна шалька цих клятих Терезів – роки життя, праця, сотні людей над тобою, а згодом під тобою, нарешті, призи. Другої торкнулася мізерна випадкова Порошинка і викинула на смітник – і життя, і працю, і сотні людей, і призи. А він замість наплювати, розтерти, а вжити заходів,